Розділ 12. Про що стало відомо за дверима? Досить довго гноми стояли в темряві перед дверима і радились, аж нарешті Торін виголосив. Саме час нашому вельмишановному пану Віторбину, який зарекомендував себе протягом нашої довгої подорожі як добрий товариш як гобід, наділений відвагою та кмітливістю, Надзвичайними для його маленького зросту, якщо можна так висловитись, обдарований визучістю, що набагато перевершує пересічну, тепер йому саме час виконати місію, заради якої його й було прийнято до нашої компанії. Тепер йому саме час заробити свою винагороду. Вам знайомий Торінів стиль в особливо важливих випадках, тож далі я не цитуватиму, хоча промова його була набагато довшою. Безперечно, то був особливо важливий випадок, але біль би взяла нетерплячка. На той час він також досить добре вивчив Торіна і розумів, до чого той хилить. Якщо ви маєте на увазі, що вам здається, ніби це мій фах першим заходити в потайний хіт Оторіне дубощити, сину Траїна, нехай ваша борода дедалі довшає, відповів він гостро. То скажіть про це коротко та й по всьому. Звісно, я міг би відмовитися. Дотепер я визволив вас із двох халеп, про що ж ніяк не йшлося в угоді. Тож гадаю, що вже заслужив якусь винагороду. Втім, до смерті три чесниці, як любив казати мій батько. І чомусь я певен, що не відмовлюся. Може, я вже став довіряти своїй фортуні більше, ніж за старих часів. Він мав на увазі минулу весну, перед тим, як покинув рідний дім, але відтоді, здавалося, минуле століття. Проте хай там що, а я гадаю, що таки піду й зазирну туди одним оком і спекаюся цього. А зараз, хто піде зі мною, він не сподівався, що йому відповість хор добровольців, тому й не був розчарований. Філі та Кілі почувалися явно зручно і переминалися з ноги на ногу, а інші навіть не приховували, що не бажають зголошуватися. За винятком старого Баліна, Дозорця, котрий устиг полюбити Гобіта. Він сказав, що принаймні зайде до середини, а можливо, ще й подала якийсь шмат дороги, готовий при потребі прийти на допомогу. На виправдання гномів можна сказати, що найбільше ось що. Вони мали намір справді щедро заплатити Більбу за його послуги. Вони привели його сюди, щоб він виконав замість них усю чорну роботу. І, звісно, не заперечували аби бідолажний коротун виконав її самохідь. Але вони зробили б усе можливе, щоб уберегти його від неприємностей, якби він їх спіткав. Як вони й вчинили у випадку з тролями на початку пригоди, і ще не маючи якихось особливих причин бути йому вдячними. Так уже воно повелося. Гноми не є героями. Це обачений народець, який над усе ставить гроші. Декотрі з них хитрі та зрадливі і взагалі доволі неприємні. Декотрі навпаки, цілком порядні особи на кшталт Торіна та його компанії, якщо не вимагати від них надто багато. На блідинь небезхил, затягнутий чорними хмарами, висипали зорі. Коли Гобіт прослизнув крізь зачаровані двері і почав прокрадатись у глиб гори. Іти було набагато легше, ніж він побоювався. То не був ані гоблінський тунель, ані печери лісових ельфів із грубо обтесаними стінами. То був коридор, який прокладали гноми, гідний їхнього багатства та майстерності, прямий як стріла з гладенькою підлогою і стінами. Він вів під рівним і плавним ухилом кудись далеко, в чорну ту, на гуслу внизу. Через якийсь час Балін побажав Більбу успіху зупинився там, звідки ще було видно бліді образи дверей. І завдяки хитромудрій акустиці тунелю було чути шелестливий шепіт гномів десь за дверима. Тоді гобіт надів свого персню та наляканий відлунням, і тому більш ніж по-гобітськи, дбаючи про те, щоб не шуміти, беззвучно покрався все нижче і нижче, темряві. Він тремтів від страху, але його маленьке личко було суворе і похмуре. Він уже доволі сильно відрізнявся від того гобіта, котрий давним-давно вибіг із торбиного кута без носовичка. Власне, носовичка в нього не було вже цілу вічність. Він намацав свій кинжал, затягнув пояс і рушив далі. «Ось нарешті ти й на місці, більбо торбина», – казав він сам до себе. «Ти сам устряг у це того вечора під час пам'ятної гостини, і тепер тобі доведеться самому виплутуватися і розплачуватися за це. Лишенько мені» яким дурним я був, таким і лишився. Дорікала йому аж ніяк не туківська його половина. Мені зовсім не потрібні скарби, які стереже дракон. Хай собі лишаюся тут навіки вічні, аби мені тільки зараз прокинутися і виявити, що цей триклятющий тунель перед моєї моїй власної нори. Звісно, він не прокинувся, а натомість просувався все далі, доки від дверей навіть знаку не залишилось. Він був сам один. Невдовзі йому здалося, що стає тепліше. Чи воно справді, щось світиться з глибини, звідки пашить жаром, чи мені лише вигаджеться, подумав він. Але Гоббіто він не вигаджував. Що далі він просувався вперед, то менше сумнівів у нього залишалось. То справді було червоне світло, що ставало дедалі яскравішим. До того ж у тунелі тепер Поза сумнівом стало спекотно. Повзбільбом, подіймаючись у гору, пролітали клуби пари, і він почав спливати потом. А ще в його вухах залунав якийсь шум, що пульсував так, наче то великий казан булькотів, і танцював на вогні. А до того звуку домішувався гуркіт, подібний до моркотіння велетенського кота. Шум наростав. І в ньому вже безпомильно вгадувалося розкотисто хропіння якогось великого звіра, ніби він спить десь попереду, в глибині, де червоніє, заграва. Більбо зупинився. А коли рушив далі, це був найхоробріший учинок, на який він будь-коли зважувався. Моторошні речі, які трапилися потім, аж ніяк не можуть зрівнятися із цим. У тунелі він здобув справжню перемогу над самим собою, стоячи лицем до лиця з величезною небезпекою, що на нього чигала. У усякому разі, після короткої затримки, він таки рушив далі, і ви можете собі уявити, як він наближається до кінця тунелю, прочиняє такі самі двері, як і на горі, і пропихає в щілину свою маленьку голівку. Перед ним відкривається гігантський льох чи підземна темниця стародавніх нумів у самісінькому серці гори. Темрява в підземелі майже непроглядна, тому про розміри цієї темниці можна було тільки приблизно здогадуватись. Але кам'яна підлога поблизу вся аж пашить вогненим жаром. Жаром смога. Він лежав там, величезний. Золотаво-червоний дракон і міцно спав. Із його пащі та ніздрів вихоплювалося ракотання і клуби диму, але полум'я дрімало в його утробі. Під його черевом, під усіма кінцівками та масивним складеним кільцями хвостом і, взагалі, скрізь довкола по всій невидимій підлозі лежали незліченні купи коштовностей, золотих виробів і просто золота у зливках, самоцвітів і клейнодів, а срібло виблискувало багрянцем у червонястому світлі. Смог лежав, склавши крила, ніби велетенський кажан, трохи відкинувшись на один бік. Так що Гобіт міг бачити його довге білясте черево, в яке вкарбувалися самоцвіти і золото від довгого лежання на такому багатому ложі. Поза Неясно проступали розвішані на стінах кольчуги та шовами, сокири, мечі, списи. А ще рядами стояли великі глеки та горщики, повні скарбів, про які можна було тільки здогадуватися. Сказати, що у більбу перехопило подих, це не сказати нічого. Відколи люди переінакшили мову, якої навчилися від ельфів у ті часи, коли все на світі було чудесним, Уже не залишилося слів, щоб передати його почуття. Більбий раніше чув оповіді та пісні про драконів і про їхні скарби. Але блиск, пишнота, та спокусливість таких багатств були йому незнані. Його серце перейнялося зачаруванням та гномівською захланністю, І він зацепеніло споглядав, майже забувши про страхітливого стража, золота без ціни, без ліку. Здавалося, це споглядання тривало століттями. І раптом, майже всупереч власній волі, він віддалився від затінених дверей і прокрався до золотих розсипів. Над його головою височив сплячий дракон, навіть у вісні становлячи страшну загрозу. Більбо схопив велику чашу з двома ручками, таку важку, що він ледве її підняв, і кинув зляканий погляд у гору. Смог поврухнув крилом, випустив кіготь, рокотання його храпу змінило тон. І тоді Більба кинувся на втеки. Але дракон не прикинувся. Ще ні. Лише занурився в інші сни, сповнені жадоби та сваволі. Розлігшись на награбованому добрі, тим часом як маленький гобід намагався втекти довгим тунелем, на силу, пересуваючи ноги. Всю дорогу серце його калатало, ноги тремтіли, ніби від лихоманки. Але він усе одно стискав чашу. А його головною думкою було «Я впорався, тепер вони побачать». «То, значить, схожий радше на бакалійника, ніж на зломщика». Ну, про це вже до віку ніхто й словом не прохопиться. Ніхто й не прохопився. Балін був нестямно радий знову бачити гобіта. Вражений, і захоплений водночас. Він узяв Більбо на руки і виніс на свіже повітря. Була саме опівніч північ, зоря на небо затягли хмари, а Більбо лежав із заплющеними очима, відсапуючись і з насолодою вдихаючи прохолодний вітерець. Він майже не помічав, як гноми розхвилювалися, як вони вихваляють його, плескають по спині, і обіцяють власні послуги та послуги всієї своєї рідні з покоління в покоління. ми все ще передавали чашу з рук до рук і задоволено обговорювали майбутнє повернення своїх скарбів, коли раптом у надрах гори щось гучно загуркотіло, ніби вона була старим вулканом, якому спало на думку ще раз прокинутися. У дверях за їхніми спинами залишилася тільки вузенька щілина, закладена каменюкою, але з глибини гори, моторошно відлунюючи від стін довгого тунелю, долинало гримотіння та стуганіння, яке стрясало землю під їхніми ногами. Гноми вмить забули про свої радощі та самовпевнене похваляння, зісювалися від страху. Зі смогом іще належало поквитатися. Не слід легко важити живими драконами якщо вони ваші сусіди. Дракони не вміють по-справжньому користуватися своїм багатством, але зазвичай знають йому лік до останньої монетки. Особливо, якщо посідають скарби тривалий час, і смок не був винятком. Йому снився важкий сон, де як найнеприємнішим чином фігурував якийсь воїн. Назріс досить пересічний, але озброєний грізним мечем. І сповнений великої відваги. Потім сон перейшов у дрімоту, а її перервало раптове пробудження у його печері повіяло чужим духом. Може, запах занесло крізь ту дірку? Вона завжди його трохи непокоїла, хоч і була зовсім маленька. А тепер він утупився в неї з підозрою, дивуючись, чому він досі не завалив її камінням. Нещодавно йому навіть напівпримарилося що він уловив невиразне відлуння якоїсь тукуту, яке докотилося згори аж до його ліва. Він заворушився і витягнув шию, принюхуючись. І раптом помітив, що зникла чаша. Злодії, пожежа, пивство також ще не траплялося, відколи він оселився вгорі. Його лють була невимовною. Таку лють можна спостерігати лише тоді, коли багаті її, чи її статки набагато перевищують їхні забаганки, раптом втрачають якусь річ, яка була в них уже давно, але якої вони жодного разу не вжили і навіть не доторкнулися до неї. Дракон вивергнув полум'я, залу наповнив дим, гора затрусилася до самого підніжжя. Дракон марно намагався просунути голову маленькі дверцята. А тоді, під'їдбавши хвоста, з ревом, подібним до грому, кинувся зі свого ліва крізь великі двері, помчав просторими коридорами підземного палацу до головної брами. Єдиною його думкою було б не шпурити всю гору, а таки впіймати злодія, розірвати його, затоптати. Він вилетів із брами, Відчого вода у струмку, несамовито зашипіла, запарувала. Вогняною стрілою злетів у повітря і приземлився на вершині гори в язиках зеленого і шарлатного полум'я. Гноми почули страшний шум його крил і, причаївшись під стінами трав'янистої тераски, позаповзали за каменюки, сподіваючись уникнути страхітливих очей дракона, який полював на них. Там би всі вони загинули, якби знову таки не більбом. «Швидше, швидше!» – зашепотів він, ледве переводячи дух. «За двері! У тунель! Тут нам лишатися не можна!» Почувши це, вони вже готові були заповсти в тунель. Аж раптом Біфур скрикнув. «Мої кузени! Бомбур і Бофур! Ми зовсім про них забули! Вони внизу, тіснені!» Вони загинуть, і всі наші поні теж. І харчі пропадуть. Забідкались інші. Ми нічого не можемо вдіяти. Дурниці, заперечив Торі, не втрачаючи почуття власної гідності. Ми не можемо їх покинути. У тунель підуть пан Торбен, Балін, і ви двоє, Філі та Кілі. Всі драконові не дістануться. Тепер ви, решта, де мотузки, поклаптеся. То були, мабуть... Найприкріші моменти, які їм довелося пережити, десь у горі в кам'яних порожнинах відлунював страшний рев розлюченого смога. Будь-якої миті він міг шугонути донизу, вивергаючи полум'я або вихором облетіти гору і помітити їх саме тоді, коли вони шалено тягнули мотузки над краєм загрозливої прірви, витягли на гору бофура. Все було поки що спокійно. Витягли й бомбура. Він пирхав і відсапувався, мотузки тріщали, але все й далі було спокійно. Попіднімали нагору деякі інструменти і клунки з харчами, і тут над ними нависла небезпека. Пролунав різкий посвист крил, червоний відсвіт торкнувся зубців скель, дракон був уже близько. Ледве вони встигли втекти до тунелю і позатягати туди всі клунки, як із півночі нагрянув смог, опалюючи полум'ям гірські схили і б'ючи своїми великими крилами з таким шумом, ніби торевів ураган. Його гаряче дихання спопилило траву перед дверима, проникло у щелину, яку вчасно покинули гноми, і навіть опекло їх, зачаєних у схованцях. Змитнулись угору гору язики полум'я. Затанцювали чорні тіні скелі. Коли він пролетів, знову запанувала темрява. Поні пронизливо загіржали від жаху. Зірвалися з прив'язі, несамовито кумчали геть. Дракон шунув униз, кинувся за ним навздогінь і зміг з очей. «Кінець нашим відглашним конячинкам!» – зітхнув Турін. Якщо вже смог когось помітить, від нього не втекти. Нам слід залишатися тут. Якщо тільки хтось не бажає дивити кілька миль, назад до річки просто неба на очах у смога. Ні, це нікому не було до вподоби. Вони заповзли глиб тунелю і лежали там, тремтячи всім тілом. Хоча було тепло і душно, доки у щелині дверей не засірів світанок. Вночі вони раз у раз чули, як то наростає, то слабшає рев дракона. Коли той пролітав поруч, нишпорячи скрізь по гірських схилах. Побачивши поні та сліди привалів, він подумав, що від річки приходили люди, підіймалися гірським схилом і стісни, де були прив'язані поні. Проте дверей його пильне око таки не помітило, а маленької тараски. Захищеною високими стінами не досягло його різне полум'я. Він не шпорив довго і даремно, аж поки світанок охолодив його лють, І тоді дракон повернувся на своє золоте ложе, щоб поспати і набратися сил. Грабунку він би не забув і не вибачив навіть через тисячу літ, перетворившись на обвуглений камінь. Але він міг дозволити собі зачекати. Повільно і тихо він заповз у своє ліво і напівзаплющив очі. Коли настав ранок, страх трохи відпустив гноби. Вони вирішили, що небезпеки неминучі, минучі, коли маєш справу з таким грізним стражем. І що зараз не варто відмовлятися від початкового задуму. Та вони не могли піти звідси негайно, як зазначив Торі, Їхні поні втекли чи загинули. І товариству треба було трохи перечекати, доки смог настільки послабить пильність, аби вони наважилися вирушити дальній фут пішки. На щастя, вони врятували дещо з припасів, отож їжі на якийсь час їм би вистачило. Вони довго радилися, що робити далі, але не змогли придумати жодного способу, як позбутися смога. Зрештою, це завжди було найважливішим місцем їхніх планів. На що так і кортіло вказати Більбо? Тоді, як це властиво тим, хто потрапив у цілковиту безвихідь? Вони почали бурчати, дорікаючи Гобітові за те, що спершу так їх потішило, що він виніс із підземелля чашу і передчасно розлютив смога. – А що ж іще, на вашу думку, належить робити зломщикові? – сердито спитав Більбо. – Я не наймався вбивати драконів. Це справа воїна. Лише викрадати скарби. Для початку я зробив усе, що тільки міг. Чи ви сподівалися, що я приплентаюся назад із усіма троровими скарбами на спині? Кому треба нарікати, так це мені. Вам слід було б прихопити з собою 500 зломщиків, а не одного. Я певен, що це робить велику честь вашому дідусеві, але не треба вдавати, ніби ви просвітлили мене Яке неосяжне його багатство. Мені знадобилося б сотні років, аби повиносити його на гору, навіть якби я був у 50 разів більшим, а смог сумирним, як ягня. Після цього гноми, звісно ж, попросили мене у пробачення. Тоді що, на вашу думку, нам треба робити, пане Торбіне? чемно спитав Торі. Зараз у мене немає жодних ідей, якщо ви маєте на увазі транспортування скарбу. Очевидно. Це залежить від щасливого випадку і від того, чи позбудемося ми Смога. Позбуватися драконів – це ж ніяк не мій фах. Але я про це таки поміркую. Особисто я ні на що не надіюсь. І бажав би лише дістатися додому живим. Про це зараз і не клопочися. Що нам треба робити сьогодні, тепер? Ну, якщо вам дійсно потрібна моя парада, то я скажу що ми нічого не можемо вдіяти, хіба що сидіти там, де сидимо. Вдень ми безперечно зможемо досить безпечно прокрадатися на повітря. Можливо, невдовзі можна буде послати одного чи двох споміж нас до намету над річкою, аби поповнити наші запаси. Але вночі всім нам слід ховатись у тунелі. А зараз я пропоную ось що. Я надійну свій перстень і проберусь у підземелля сьогодні ж о півдні. Треба ж смогові колись передрімати. Та й погляну, як він. Можливо, щось зміниться. У кожного змія є вразливе місце, любив казати мій тато. А втім, я певен, що він спирався не на власний досвід. Звичайно, гноми охоче пристали на цю пропозицію. Вони вже почали шанувати маленького Більбо. Тепер він став справжнім ватажком їхньої виправи. У нього з'явилися власні ідеї та плани. Коли настав полудень, він уже був готовий до другої вилазки в гори. Звісно, це йому не подобалось. Але він був більш-менш переконаний, що тепер на нього не чекало нічого особливо поганого. Якби ж він знав більше про драконів і про їхню підступну вдачу, то був би більш бязким і менш упевненим, що застане смога, сплячим. Сонце сяяло, коли він вирушив у дорогу. Але в тунелі було темно, як уночі. Світло, що пробивалося крізь щелину у двері, недовзі пропало. Гобід просувався тихіше, ніж димок, підхоплений легеньким літерцем. І вже був не від того, щоб трішки запишатися, коли наблизився до нижніх дверей. Звідти пробивався лише слабесенький відсвіт. Старий смог стомився і заснув, подумав Гобіт. Побачити він мене не зможе та й не почує, веселіше більбо. Він забув або ніколи не чув про властивий драконом гострий нюх, а ще про той прикрий факт, що вони можуть спати з напіврозплющеними очима, коли щось викликає їхню підозру. Коли більбо визирнув із за дверей, йому певна річ. Здалося, що смог міцно спить, майже як мертвий, і майже затух, лише зрідка похропуючи і випускаючи з ніздрів цілки невидимої пари. Гобід уже хотів поставити ногу на підлогу, коли помітив тонкий червоний промінь, що прорізався з-під приплющеного лівого смогового ока. Дракон лише вдавав, що спить. Він стежив за входом до тунелю. Більбо поспіхом відступив назад і благословив долю, що обдарувала його перснем. І тут смог заговорити. Так, так, злодій, я вловлюю твій запах і твій дух, я чую твоє дихання. Підійди на ближче, поживися ще раз, не церемонься. Тут усього більш ніж удосталь. Але Більбо був не таким уже невігласом стосовно драконів. І якщо Смок сподівався підманити його ближче так легко, то він прорахувався. «Ні, дякую тобі, осможе страхітливий», – відповів він. «Я прийшов не за подарунками, я лише хотів поглянути на тебе і побачити, чи ти справді такий величезний, як про те оповідають у казках. Я в це не вірив». «А тепер віриш?» – спитав дракон, – дещо влещений хоч і не повірив жодному слову Більбо. істину, пісні та казки цілковито програють у порівнянні з дійсністю. Осможе. Найперше і найбільше із зов», – відповів Гобіт. «У тебе гарні манери, як на злодія та брехуна», – зауважив дракон. «Тобі виявляється відоме моє ім'я, але я щось не пригадую твого запаху. Чи можу я спитати?» Хто ти і звідки прийшов? Звісно ж, можеш. Я прийшов із-під пригірка, і путь моя лежала попід горами та через гори, а ще по вітрям. Я той, хто проходить незримим. У це я ще можу повірити, відказав смох. Та ледве чи це твоє справжнє ім'я? Я, я розгадувати загадок, кремсач павутини, жалюча муха. Мене обрано задля щасливого числа. Примилі призвіська, зіронізував дракон. Але щасливі числа не завжди виграють. Я той, хто ховає своїх друзів живцем, топить їх і живими видобуває з води. Я прийшов із кута торби, але в жодній торбі не бував. Це звучить не надто вірогідно, криво усміхнувся дракон. Я друг ведмедів і гість орлів. Я здобувач персні і той, хто приносить удачу. А ще вершник Надіжці, продовжував Більбо, смакуючи власні загадки. Це вже краще, похвалив смуг. Але хай твоя уява не дуже тебе заносить. Так власне і слід розмовляти з драконами, якщо ви не хочете відкривати своє справжнє ім'я. Це мудро. Але не бажаєте довести їх до сказу прямою відмовою. Це також дуже мудро. Жоден дракон не може опиратися спокусю послухати, як хтось говорить загадка, і згаяти час, намагаючись їх розгадати. Багато чого Смог не зрозумів узагалі. Сподіваюся на відміну від вас. Бо вам відомі всі пригоди Більбо, на які він натякав. Але дума, що дещо таки збагнув, і підсміювався у глибині своєї мерзенної душі. Я думав про це минулої ночі, посміхнувся він сам до себе. Озерні люди якісь паскудні підступи тих жалюгідних торгівців діжками. Інакше є ящерка. Я не бував у їхніх краях довгі віки, але незабаром я виправлю цей недогляд а раз гаразд у вершнику на діжці. Промовив він уголос, може, діжкою звали свого поні, а може й ні. Хоча був він доволі пузатий. Ти вмієш проходити незримом, але ти не йшов пішки всю дорогу. Маю сказати, що минулої ночі я з'їв шістьох поні і недовзі переловлю і з'їв усіх інших. На знак подяки за чудову вечерю я дам тобі одну маленьку пораду для твого ж блага. «Не знайся без особливої потреби з гномами!» «З гномами?» – перепитав Більбу з удаленим подивом. «Не перекидайся, визвірився Смог. «Я знаю запах і смак гномів краще за будь-кого іншого. Тільки не кажи мені, що я не можу з'їсти поніс під гнома і не розпізнати гном'ячого запаху. Ти погано закінчуєш злодію і вершнику на діжці, якщо приятелюєш із ними». Я не матиму нічого проти, якщо ти передаси йому мої слова. Але він не сказав Більбі, що вчув іще один запах, якого взагалі не розібрав – запах гобіта. Це було поза межами його досвіду, і страшенно його спантеличило. «Гадаю, минулої ночі ти дістав добрі гроші за ту чашу?» – продовжував він. «Та кажи вже, дістав чи ні?» «А нічуісінько!» Що ж, це на них схоже. І гадаю, вони ховаються за твоєю спиною, а тобі доручено виконати за них усю чорну роботу і поцупити, скільки донесеш, коли я не дивитимусь. І тобі чесно заплатять? Не вір. Якщо ти виберешся звідси живим, то ти везунчик. Тепер Більбо став почуватися справді незручно. Коли смогове око, блукаючи і вишукуючи його в сутіні, Спалахувала просто перед ним гобіт увесь тримків і його охоплювало під свідоме бажання кинутися уперед, зняти перстень невидимку розповісти Смогові всю правду. Поїстина, над ним нависла страшна небезпека опинитись у полоні драконових чарів. Але він зібрав усю свою мужність і заговорив знову. «Тобі відомо не все, осможе всемогутній. Нас привело сюди не саме лише золото. «Ха-ха! ось ти і обмовився нас. захихотів смог. Чому б не сказати нас чотирнадцятеро? Та й годі, пане щасливе число. Мені приємно чути, що у вас були тут іще інші справи, крім мого золота. У такому разі, ви, можливо, не зовсім змарнуєте свій час. Не знаю. Чи спадало тобі на думку, що навіть якщо тобі вдасться викрасти золоту потрушку, а ця справа може затягтися на добру сотню років, ти все одно не зможеш занести його далеко. Чи багато від нього користі на горі, а в лісі? Сили небесні! Чи ти ніколи не думав про зиск? Гадаю, 14-та часка чи щось подібне. Такі були їхні умови. Ага? А як щодо до доставки? як щодо перевезення, як щодо озброєної охорони та мита, і Смог голосно розсміявся. У нього була злата підступна душа. Він знав, що його здогаден далекий від правди, а крім того підозрював, що за всім цим стоять озерні люди, і що більша частина награбованого має осісти в їхньому місці, яке за дні в його юності звалось Есгарот. Вам буде важко в це повірити, але бідолашний Більбо справді був заскочений з Нінацька. Дотепер усі його думки та сили були зосереджені на тому, щоб дістатися до гори і знайти вхід. Він ніколи не завдавав собі клопоту поміскувати, ніяк належить транспортувати скарби, ні, звісно, як доправити призначену йому частку до торбиного кута, що під пригірком. І тут у його душу закралася негарна підозра. Чи гноми також забули про ці важливі речі? Чи вони весь час книжком підсміювалися з нього? От як пливають драконівські балачки на недосвідчених. Звісно, біль би слід було остерігатись, але смог був надто сильною натурою. «Я казав тобі, – промовив Гобід, – роблячи над собою зусилля, щоб лишитися вірним своїм друзям і відтягнути розв'язку. Що про золото ми думали в останню чергу. Ми пройшли через гори та по підгорами, водою та повітрям, заради помсти. Безперечно, осможе незмірно багато. Ти мусиш розуміти, що завдяки своєму піднесенню нажив собі лютих ворогів. Тепер смог уже і справді реготав. То був приголомшливий рейд, який притис Більбо до долівки, а тим часом гноми в тунелі на горі збилися докупи і вже думали, що для Гобіта настав наглий і лихий кінець. «Помста!» – пирхнув Дакун, і полиск його очей освітив залу від підлоги до склопіння, немов шарлатна блискавка. «Помста!» Король під горою мертвий, а де ж його кревні? котрі наважилися мріяти про помсту. Діріо, володар долу, мертвий, а його людей я пожер, як вовковець. А де ж сини і осені, котрі б насмілилися наблизитись до мене. Я несу погибель скрізь, де забажаю, і ніхто не сміє стати супроти мене. Я подолав древніх воїнів, рівних котрим не знайти в нинішньому світі. Але тоді я ще був молодий і тендітний, а тепер я старий і могутній. Могутній! Могутній! Злодію в сутіні! Зловтішався він. Моя броня завташки в десять щитів. Мої зуби мечі. Мої кігті списи. Змах мого хвоста – удар блискавки. Мої крила – ураган. Мій подих – смерть. Я завжди гадав, перелякано пропищав більбу що драконяче тіло знизу м'якше, особливо в ділянці, е-е, огруддя. Але поза сумніву, той, у кого такі обладунки, подумав і про це. Дракон одразу ж перестав вихвалятись. «Твої відомості застарілі», – відрубав він. «І згори, і знизу я вкритий бронею з залізної луски і твердих самоцвітів. Жодне лезо не протне мене». «Я міг би і сам про це здогадатися», – зіткнув Більбо. «Бо істину, ніде не знайти рівного, ясновиможному, смогові, непроникненому. Яка це розкіш, мати камізельку з добірних діамантів?» «Так, це і справді вишукано і чудесно», – підтвердив смог до смішно Він не знав, що ще під час попередніх відвідин Більбов вже кинув оком на його незвичайний нагрудник, і що Гобітові кортіло роздивитися його зблизька, на що в нього були особливі причини. Дракон перекотився на спину. «Дивися!» – наказав він. «Що ти скажеш на це?» «Прихоломшливо, довершено, бездоганно, запаморочливо!» – вигнув Більбов голос а про себе думав. «Старий дурень! Чому тоді добряча латка у пролісі зліва на грудях гола, як равлик мушлі Після того, як пан Торбен побачив цю проріху, його єдиною думкою було вшитися звідси. «Що ж, я не смію довше затримувати увагу вашої величності», промовив він, «і заважати такому необхідному для вас перепочинку. Поні так просто не ловляться». Принаймні, гадаю, не з першої спроби. І зломщики теж. Підпустив він шпильку на останок, кинувшись на втеки вгору по тунелю. То була недоречна заувага, бо дракон вивергнув йому вслід страшенне полум'я. І хоч як прудко тікав Більбу, йому не вдалося відбігти на безпечну відстань від почварної смугової голови, яка пхалась у двері нього за спиною. На щастя, вся голова не змогла протиснутися, але зніздрів на вздогін гобітові вихопився пекучий вогонь із парою. Так, що біль був близький до загибелі, новосліб побрив далі, ледве пересуваючи ноги від сильного бою та страху. Спершу він навіть тішився своєю дотепною бесідою зі смугом, але в кінці, припустившись помилки, відразу опам'ятався. Ніколи не глузуй із живих драконів. Більбо, дурню, ти такий, мовив він сам до себе. І згодом це стало його улюбленою приказкою навіть увійшло у фольклор. Ти ще не спекався цієї пригоди, додав він, і це також була сута правда. День хилився до вечора, коли він вибрався з тунелю і, перечепившись, упав на порозі непритомний. Гноми привели його до тями і як могли заходилися гоїти його опіки. Але минуло чимало часу, перш ніж волосся в нього на потилиці, як і хутро на п'ята, повідростало знову. Воно було обсмалене і попалене до самої шкіри. Тим часом друзі сильно намагалися підбадьорити гобіта і прагнули почути його розповідь. Особливо їм кортіло довідатися, чому дракон щинив такий страшний шум і як біль би врятувався. Але Гобід був змучений і занепокоєний, тому їм ніяк не вдавалося витягти з нього бодай щось. Озираючись назад, він шкодував про деякі речі, що їх він сказав драконову, не горів бажанням їх повторювати. Поруч на камені сидів старий дріст, схиливши голівку набік і прислухаючись до його слів. І ви тільки погляньте, в якому кепському настрої був Білбо. Він підібрав камінець і пожбурив його до зда, який, утім, лишень відлетів і відразу ж повернувся на старе місце. Паскудний птах кинув більбо сердито. Не подобається він мені. Здається, він нас підслуховує. Облиш його, звався Торі. Дрозди добрі та приязні, а цей птах ще й дуже старий. Можливо, він останній зі стародавньої породи друзів, які жили в цих краях, відколи їх приручили мій батько та дід. Це чарівні птахи, а до того ж догожителі. Ймовірно, цей Дріст – один із тих, котрі жили тут пару сотень чи більше літ тому. Люди долу навчилися розуміти їхню мову і посилати їх звістками до озерних людей та де інде Ну, то в мене знайдуться всякі такі новини для озерного міста, якщо він цього хоче, процідив Більбо. Втім, не думаю, що там залишиться хтось, кого цікавитиме пташина мова. Що ж трапилося, закричали гном. Ану, кажи швидше. І Більбо розповів їм усе, що запам'ятав. Зізнався, що його непокоїть думка, ніби дракон багато про що загадався з його задок не кажучи вже про поні, яких він поїв, і про сліди їхніх привалів, які помітив. Я певен, він знає, що ми прибули з озерного міста і отримали там допомогу, і в мене погане перечуття, що наступний наліс він здійснить у тому напрямку. Заради всього святого, як би я хотів, аби з мого язика ніколи не зривалися слова про вершника Надіжці. Навіть сліпий кролик у цих краях Відразу подумав би про озерних людей. Та годі вже годі, нічого не вдієш. Наскільки мені відомо, розмовляючи з драконом, важко не потрапити на слизьке. Намагався втішити Йобалін. Якщо хочеш почути мою думку, ти вчинив дуже добре. Принаймні з'ясував дещо дуже корисне і повернувся до нас живим. А цим може похвалитися далеко не кожен, хто перекинувся слівцем із таким драконом, як смог. Це дарунок долі – знати, що в діамантовій камізельці старого змія є гола латка. Це повернуло розмову в інше річиші. І гноми заходились обговорювати вбивства драконів, як історичні, так і невірогідні та міфічні, а також різні види фектувальних випадів, ударів і підсічок та різноманітні бойові прийомні хитрощі, які ставали тоді у пригоді. Їхня спільна думка зводилася до того, що застати дракона з не так легко, як здається, і що край цій напасті покладе радше колючий чи ріжучий удар у вісні, ніж відчайдушна лобова атака. Дріст уважно прислухався до їхніх балачок, а коли нарешті почали проглядати зорі, безшумно розправив крила і полетів геть. І доки вони балакали, а тіні подовжувалися, більбо ставав дедалі похнюпленішим, і його погані перечуття міцніли. Врешті-решт він перервав гном. «Я певен, що тут дуже небезпечно», – заявив він, «і не бачу причин залишатися тут далі. Дракон спопилив усю зелень, до того ж уже поначії і стає холодно, і я нотром чую, що він атакує це місце ще раз». Смог тепер знає, як я спустився до його підземелля. І можете не сумніватися, що він здогадається, куди веде тунель. У разі потреби він розтрощить цей схил надрузки, щоб перешкодити нам проникнути досередину. А якщо заодно знищить і нас, то втішиться ще більше. «Щось ви дуже похмуро налаштовані, пане Торбіна», – відказав Торін. «Чому тоді Смог не завалив камінням нижній кінець тунелю, якщо він так прагне нас не пустити. Він цього не зробив, інакше б ми почули шум. Не знаю, не знаю, припускаю, тому що спершу хотів спробувати заманити мене до свого лігва ще раз. А тепер, можливо, тому, що відклався на потім, коли повернеться з нічного нальоту. Або тому, що не хоче псувати власну спальню. Але я б не радив вам витрачати час на суперечки, Смог тепер може нагрянути будь-якої миті. Наша єдина надія – сховатись у тунель і зачинити двері. Він говорив так палко, що гноми врешті його послухались, хоча не поспішали зачиняти двері. Цей план здавався їм нерозважливим. Бо хто знає, як би їм вдалося, і чи вдалося б взагалі, відчинити їх зсередини. А думка опинитися зачиненим у приміщенні, Єдиний шлях, із якого пролягає через драконове лігву, їм не подобалося. До того ж, усе було спокійно і назовність у тунелі. Тож вони зручно вмостилися за напіввідчиненими дверима і балакали далі. Мова зайшла про прикрі слова дракона на адресу гноми. Більбо хотів би ніколи їх не чути, чи принаймні переконатися, що гноми тепер не кривлять душею заявляючи, ніби вони зовсім не замислювалися про свої дії після здобуття скарбів. «Ми знали, що йдемо на відчайдушний ризик», – сказав той. «І зараз знаємо це. І мені все ще здається, що коли ми здобудемо скарб, то матимемо б достатньо часу, щоб вирішити, що з ним робити». «Стосовно вашої частки, пане Торбіна, запевняю, ми вам безмірно вдячні». Ви відкладете собі одну чотирнадцяту, як тільки буде що ділити. Я поділяю ваше занепокоєння щодо транспортних засобів і погоджуюся, що труднощі справді великі. Ці країни стали з плином часу менш дикими, радше навпаки. Але ми зробимо для вас усе можливе, візьмемо на себе частину витрат на перевезення, коли настане слушна пора. Хочете вірто, хочете ні. Тоді розмова перекинулася на Самска і на окремі предмети з нього, які пам'ятали Торін і Балін. Їм було цікаво, чи справді вони досі лежать у підземеллі неушкоджені. Списи, виготовлені для армій великого короля Тонкоруба, вже давно померли, кожен із тричі гартованим вістрем і ратищем, майстерно оздобленим золотом. Але їх так ніколи й не передали королеві, та не одержали за них платні. Щити, змайстровані для давно померлих воїнів. Велика золота чаша трора з двома ручками та викарбуваними і вирізбленими на ній пташками та квітами, де пташині очі й пелюстки квітів із самоцвітів. Кольчуги позолочені, посріблені та непробивні. Кольє Гіріона, володаря долу, з п'ятьох сотень трав'яних зелених смарагдів яке він віддав гному на сплату за кульчу, виготовлену ними для його старшого сина, рівної який не бачив світ. Бо вона була з чистого срібла, утричі міцніша за крицю. Але найпрекраснішим з усього був великий діамант, який гноми залишили в надрах гори. Серце гори. Дорог камінь трайна. Дорог камінь. Дорог камінь. Бурмотів Торін у темряві, поклавши на півдрімоті підборіддя на коліно. Він був ніби куля з тисячою граней, сяяв ніби срібло при світлі вогнища, ніби вода на сонці, ніби сніг під зорями, ніби дощ місячної ночі. Проте жага скарбів наслана чарами, вже відпустила більбо. Він майже не прислухався до їхньої розмови. Гобід сидів найближче до дверей, нашорошивши одне вухо на випадок якогось шуму зовні, а другим, намагаючись ловити крізь бургнутіння гномів найтихіші відлуння та порухи у глибині тунелі. Пітьма все густішала, йому ставало дедалі неспокійніше. Зачиніть двері, почав він благати гномів. Страх перед драконом вивертає мені нутрощі. Ця тиша лякає мене більше, ніж учорашнє ревище. Зачиніть двері, поки ще не пізно. Щось у його голосі зачепило гномів заживе. Торін поволі струсив із себе сон, підвівся і вибив ногою камінь, який підпив двері. Тоді гноми всі гуртом налягли на двері, і вони зачинилися стріскотом і пряскотом. Замкова шпарина з внутрішнього боку. Безслідно зникла. Вони були заперті в горі. І саме вчасно. Не встигли вони й трохи відійти в глиб тунелю, як схил гори зригнувся від потужного удару. Нібито загрюкали тарани з вікових дубів, розгойдувані велетами. Скеля загула, стіни затріщали. Зі склепіння їм на голови посипалося каміння. Не хочу навіть думати про те, що б трапилося, якби двері досі були відчинені. Гноми та більбу кинулися тунелем навтюки, раді, що живі, а ззовні, за їхніх спин, долина рев та грім смогової люти. Дракон потощив скелі над руски. Ударами свого величезного хвоста зруйнував кам'яну стіну, і їхня маленька наскельна тераска, і опалена трава і камінь, на якому сидів дріст, і всі яні равликами стіни, і вузький карниз, і все-все, зникло в мішанин уламків, а лавина колотого каміння покотилася зі скелю тіснує. Смог, виявляється, тишком-нишком покинув своє ліго. Безшумно знявся в нічне повітря, і важко та повільно, ніби почварна ворона, полетів за вітром довкіл гори сподіваючись захопити Зненацька кого-небудь на західних скелях і розшукати вхід до тунелю, яким скористався злодій. Коли ж Смог нікого не помітив і нічого не знайшов, навіть там, де за його здогадом конче мав би бути вхід, то й вибухнув нігом. Коли він таким чином дав волю своїй люті, йому стало легше, він вирішив, що з цього боку його вже не потурбують. Тим часом у нього виник дальший план повести. «Вершник на діжці!» – пирхнув він. «Твої ніжки придибали від ріки, і поза сумнівом рікою ти і прибув. Мені незнайомий твій запах. Але якщо ти не з людей, то все одно не обійшлося без їхньої допомоги. Вони ще мене пізнають і згадають, хто справжній король під горою». Він шогунув у небо, весь у вогні і полетів на південь у бік бестриці. Дякую за перегляд! And should this sky be filled with fire and smoke Keep watching over your suns If this is to end Then we should all bind together, watch the flames climb high, high into the night, calling our father rope, Simba and we will watch the flames burn up and on the mountain side high, and if we should die. z a